Скільки лимонів треба? Для початку – один кілограм. Якщо все піде добре, поставку повторимо і подвоїмо. Коли готувати? Як усе буде добре – три тижні. Все буде погано – місяць. Хто привезе – поставка серйозна. Без імен. Згоден. Але той самий експедитор – так, де? А ось тут я пропоную всіх натягнути. Промовив співбесідник, задоволений своєю хитромудрістю. У кіно показують і в книжках пишуть. Такі речі робляться на міських околицях, у лісах, на звалищах чи біля недобудованих будинків. Тим більше, що наші маленькі друзі підозрюють про вантаж і експедитора. Отже, пастимуть у першу чергу традиційні місця зустрічей. А ми зробимо навпаки. Нахабно передамо вантаж у самому центрі міста. З місцем я саме визначаюся, часу у нас поки що досить. Запала коротка мовчанка. Не туди мак перетравлював інформацію. Це справді буде нахабство, промовив нарешті він. На цьому і виграємо. Все, до дзвінка. «До дзвінка! За такою ж схемою!» Роз'єднавшись, банкір тут таки набрав іще один номер. «Ну?» – запитав коротко. «Все гаразд, як було задумано, почулося у відповідь. Скелет підійшов до Жигуля, його звідти нагнали. Скелет не знав, що ми почепили йому мікрофон, тому я тут особисто послухав його розмову з ментами». Ті перці в машині його впізнали, і, до речі, я сам дізнався про скелета багато цікавого. Після почутого я б його звільнив із вовчим квитком. «Твої проблеми?» «І звільню!» «Буду я ще тримати на роботі сирунів, які ховаються для таких справ по дитячих будиночках біля пісочниць». «Звільняй!» Кадрові питання співрозмовника не туди мака не обходили – він іще свої не всі до кінця вирішив. Значить, мене таки пасуть сьогодні. І пасуть, і слухають. Думаю, придурки, що їхні подерті жигулі не впадають в око на стоянці поруч із нашим офісом. Ясно. Вони ж стандартами мислять. Погодився не туди мак, подумки, похваливши свого партнера за далекоглядність. Міліція справді йде по шаблону. Тому переграти її запросто. Гаразд, я поїхав. Завершивши розмову і, взагалі вимкнувши цей мобільник, мак поклав його в кишеню піджака. Потім глянув на телефон, який далі лежав на шкірі дивану. В очах майнула зацікавленість. Обережно, ніби сапер, міну банкір зняв трубку, приклав до вуха Ну. А потім вона каже. «Правила такі. Ти песик, а я...» «Добре, песику потім договориш», – перервав його банкір, хоча йому насправді було цікаво послухати, якими ж байками товариш розважав увесь цей час ментів у жигулях. «У мене зустріч зараз. Звиняй. Я виходжу». «Він виходить», – коротко доповів Данченко по рації і з сумом подивився на монітор портативного комп'ютера, на якому завмерла крива зупиненої розмови. На найцікавішому місці бляха-муха. Нічого. Звідки дзвонили? Зафіксували? Діловито запитав Немирович. Не просто зафіксували. Вистачило часу навіть встановити абонента. Маркус. Марк Йосипович, власник. Та всі знають, хто такий Маркус, відмахнувся Немирович. Ніколи б не подумав, що він оце таке виробляє з дружинами близьких друзів. Такий, наче, солідний дядько, донька в ізраїльській армії служить. Думаєш, це може бути компрою на шановного Марка Йосиповича? Данченко похитав головою. Я тобі розкажу, як у молодості товк о ту саму Кім Бесенджер, яка проїздила в Київ інкогніто, і попалася мені п'яна. Коли я ще патрульним ходив після школи міліції, за пару пістонів я її відпустив. Що, правда?» Немирович глянув на напарника з повагою. «Сон мені такий снився», – клацнув язиком Данченко. «Ось і Маркус, наш уразі чого скаже. Сон, не туди маку розказував». Раптом він напружився, вімкнув рацію. «Так, увага, приймай вантаж, виїхав». Приймай вантаж, виїхав, почули в машині спостереження і одразу побачив, як джип Семена не мака виролив із двору, де містився службовий вхід до банку. Саме через ці непримітні з вулиці двері останнім часом любив приходити до свого офісу банкір. Джип, не порушуючи правил дорожнього руху, виролив із тихої вулиці де розташувався банк на центральну. Далі посунувся у бік Дніпровської набережної. Міліцейська нарушка рушила за об'єктом, тримаючись на передбаченні інструкціями відстані. Тим часом паралельним курсом рухалася ще одна оперативна машина. За деякий час вона прийме, Нутудимака туди мака в колег і поведе далі, повідомивши про свій маршрут третю машину. Так, змінюючи один одного, оперативники пасли Семена Нетудимака вже другий тиждень. Правда, без жодного результату. Але краще не говорити про це шаленому майору. Якийсь час нічого не відбувалося. Він зупиняється на набережній, доповів раптом оперативник, який вів машину. Виходить, джип банкіра зупинився на набережній біля бровки тротуару. Семен Нетудимака. Не туди мак, який був у піджаку, вийшов. Прогулянковим кроком наблизився до парапету, сперся об нього ліктями, дістав із кишені пачку цигарок, закурив. Сонце палило нещадно. Та піджак банкір не знімав. У салоні джипа, а також всюди, де він бував у справах, постійно працювали кондиціонери. Йому навіть часом ставало прохолодно. Провівши байдужим поглядом прогулянковий Теплохід, і заодно згадавши, що через кризу доведеться відкласти покупку нової яхти, як він пообіцяв коханці, минулорічній міст Чернігів і ще перед Новим Роком, не туди мак докорив до фільтра і жбурнув бичок під ноги. Добрий день, почулося поруч за хвилину. Здивовано обернувшись, банкір побачив поряд чемного хлопчика років двенадцятьох. Добрий день, повторив той, на жибрака хлопчисько зовсім не схожий, навпаки, вдягнений акуратно.